Kapitola 12. Dritaráštra se vzdává poloviny království. Svajanvara skončila a králové vracející se do svých zemí žasli nad tím, čeho byly svědky. Proslulí pánovci jsou stále naživu. To Arjuna sestřelil terč a získal princeznu, a Bhima bez nejmenšího strachu čelil králům a porazil mocného šaliu. Králové odsuzovali píšmu s Driteraštrou za to, že připustili pronásledování pándovců i to, že byli připraveni o království, které jim právem náleželo. Duryodana byl vývojem událostí naprosto zdrcený. Cestou zpět do hasty náporu o celé situaci přemýšlel. Jak jenom mohli jeho bratranci uniknout požáru? Teď byli ještě mocnější než kdy jindy. Ve spojenectví s Drupadou a krešnou představovali sílu, se kterou bylo třeba počítat. I jejich vlastní moc byla očividně výjimečná. Dva bratři sami úspěšně vyvedli Draupadý z obklíčení stovek králů. Dokonce i neporazitelný Karna našel více než rovnoceného soupeře. Po duriodanových tvářích stékali horké sazy. Dušá se na po jeho boku konejšivě poznamenal. Netrap se, bratře, pándovcům se podařilo získat draupady jen díky přestrojení. Všechny nás tak zaskočili. Je jasné, že osud nezměníš a všechna lidská snaha je k ničemu. Navzdory našemu úsilí jsou pándovci naživu a daří se jim více než dobře. Durjodana se zamračil. Za všechno může ten neschopný poročana. Horst nás zklamal. Alespoň, že sám uhořel. Kurovci vstoupili do svého hlavního města s klíčení a zahambení. Drupade byl mocný nepřítel. Dur Jodana vstoupil do svého paláce a potkal Viduru. Jakmile Vidura uslyšel novinky z pančály, tvář se mu rozářila radostí. Navzdory Dur úkladům pán provází štěstí. Pán tyto cnostné prince zcela jistě ochraňoval. Vidura se bez váhání vydal za dritaráštrou a řekl mu. Šťastnou shodou okolností provázel kurovce úspěch a daří se jim výborně. Slepý král radostně odpověděl. Jaké štěstí, jaké štěstí! Nevěděl, že Vidura mluví o pándovcích a myslel si, že Draupady snad získal do konce Duriodana. I hned přikázal, aby pro Draupadý vyrobili šperky a požádal, a ti i z Duryodanou s velkou slávou uvedou do paláce. Pak mu však Vidoda oznámil, jaká je skutečnost. Draupadý si za své pány vybrala pánovce, a všech pět bratrů je teď v pevném spojenectví s Drupadou a mnoha jeho příbuznými a přáteli. Dry překvapením poposled dopředu. To je úžasná zpráva. Ti chlapci jsou mi dražší, než byli pán Duhovi. Moje náklonost k ním je nyní ještě větší, než kdy předtím. Jejich úspěch a štěstí jsou i mé. Vidura se usmál. O králi, ke ještě tvé nynější pocity vydrží sto let. Potom odešel sdělit tyto dobré zprávy bíšmo Král zůstal sám s Durjodanou a Karnou. Když hovořil Vidura, oba mlčeli, ale jakmile odešel, i hned vyskočili na nohy a začali králi hlasitě spílat. Dur uchopil svůj meč ve zdobené pochvě zavěšený u boku a řekl. O nejlepší z lidí, jak můžeš považovat úspěch našich nepřátel za své štěstí? To je pošetilé. Pádovce musíme oslabit a připravit je o jejich bohatství a ne se z něho radovat. Jinak nás dozajista pohltí i s našimi příbuznými, vojsky, přáteli a jměním. Karna souhlasně zamručel a spolu s Durjodanou stáli před králem a čekali na jeho odpověď. Drytaráštra nějakou chvíli mlčel. Nakonec se pěla ruce a řekl. Přejí si to též, co vy. Nechtěl jsem však Vidorovi prozradit své pocity. Ani z mého chování by neměl rozpoznat, co si myslím. Proto jsem před ním pán chválil. Král se do zeptal, jak chtějí on a Karna situaci vyřešit. Princ odpověděl, že k tomu, aby přivodili pát pán důvců, by měli použít veškerou diplomacii i úskoky. Navrhl, ať mezi bratry vytvoří rozkol pomocí tajných špehů či ať nabídkou bohatství Drupadu i s jeho ministry odradí od podpory pándovců. Možná by proti nim mohli obrátit i Draupadý, kdyby nějaká krásná žena bratry svedla. Nebo by mohli nechat tajně zabít Bhímu. To on byl hlavní oporou moci pándovců a bez něho by je už snadno přemohli. Duryodana na závěr řekl. O, otče, použij jakékoliv prostředky, které uznáš za nejvhodnější. Tak či onak si musíme pándovce podrobit, a to hned. S každým novým dnem jejich síla roste. Kurovský princ se otočil ke Karnovi a zeptal se ho na jeho názor. Karna zvedl ruku za tětou v pěst a zahřímal. O, dur podle mne nejsou tvé návrhy dobře promyšlené. Nemyslím si, že proti pándovcům uspějí jakékoliv léčky. Již ses o ně při různých příležitostech pokusil a pokaždé neúspěšně. Tyto snahy výjdou zcela jistě opět na prázdno. Karna poukázal na to, že pándovci předtím žili s nimi v hasty náporu. Až byli jen dětmi, bez spojenců či přátel, Duryodanovi úskoky přesto selhali. Teď bratři dospěli, získali mocné spojence a co bylo nejdůležitější, měli se již před Kurovci na pozoru. Rozpoznali by a zhatili jakýkoliv Duryodonův plán. Kurovcům se také nemůže podařit zlomit draupadinu lásku ke svým manželům. Vybral si je, když vypadali jako chudí bráhmanové. Jak by je tedy mohla zavrhnout teď, když jsou úspěšní? A ctnostný drupada je kvůli bohatství také neopustí. A někdy by mu kurovci nabídli celé své království. Když Karna mluvil, o čemu jen pláli. Jeho zlaté brnění, které bylo součástí jeho těla, zářilo v paprscích slunce pronikajícího okny paláce. Obrátil se ke králi a pokračoval. Ó pane, měli bychom udělat něco jiného. Než bratři zcela upevní svou moc, rozdrťme je na bojišti. Musíme je vyzvat ještě předtím, než bude mít drupada čas schromáždit své spojence, aby je podpořili v boji a než se Krišnovi a Balarámovi podaří přivést mohutné zástupy jadovců z matury. Karna ve své řeči vychvaloval sílu a odvahu jako nejpřednější vlastnosti k Nelíbily Nelíbili se mu Duryodanovi a Šakuniho zákeřné metody a raději by vše vyřešil čestným bojem. To byl jediný ušlechtilý způsob, jak se spándovci konečně vypořádat. Ostatní tři diplomatické prostředky smír, podplácení či rozkol k úspěchu nepovedou. Ať kurovci okamžitě schromáždí vojsko, Vydají se na pochod k Drupadovu hlavnímu městu a rozdrtí zároveň jeho i pán Duovce. Pak by už jejich vládě nad světem nebránilo vůbec nic. se pochválil Karnů za jeho odvážnou řeč. Obrátil své nevydomé oči ke králi Angy a řekl. Tvá slova plná hrdinství a síly tě jsou zajisté hodna, o hrdinu. Ale než cokoliv podnikneme, poraď mi se s bíšmou, drónou a vidurou. Ti nám vždy poradí to, co je v našem nejlepším zájmu. Drita Raštra povolal své rádce. Bíšma, drona, Kripa a Vidura přišli jeden po druhém a usedli na Zlatá sedadla poblíž králova trůnu. Když usedli na svá místa, král jim přednesl Durjódanův i Karnův názor a zeptal se jich, co si o tom myslí. První promluvil Bíšma. O Dritaráštro. Nikdy nemohu svolit k boji s pándovci. Pándovi a tvoji synové jsou mi stejně drazí a zaslouží si stejnou ochranu. Pándovci by měli dostat polovinu království, o tom není pochyb. Tak jako ty považuješ toto království za svůj majetek, považuji je za svůj i oni. A nemají-li dědičné právo oni, jak ho kdy můžeš mít ty? Jejich nárok předchází tvůj. Proto s nimi uzavři smlouvu a předej jim polovinu království. Učin tak v zájmu svého vlastního dobra. Bíšma pak vysvětlil, co by se kurovcům stalo, kdyby spándovci odmítli uzavřít mír. Zostudili by se a všichni spravedliví lidé by jim to vyčítali. Se ztrátou pověsti by jejich život pozbil smyslu. Bíšma se během své řeči rozhlédl po sněmovní síni. Máme štěstí, že Kuntý i její synové jsou stále naživu. Je také štěstím, že hříšný Puroučana skončil tak, jak skončil. Ode dne, kdy jsem se doslechl, že Kuntý se svými syny zahynula v ohni, jsem se nedokázal podívat na žádnou živou bytost. Zeptal se Drita Ráštry, jestli zná smýšlení občanů. Ti ze smrti pánovců viní krále. To, že bratři přežili, by mohlo jeho pověst napravit. Driterášter by měl teď této šťastné souhry okolností využít a pánovce očkodnit jejich královstvím. Jsou cnostní, jednotní a pod stálou ochranou nejvyššího pána. Ani sám Indra se všemi bohy je nemůže připravit o jejich práva. Pokud si přeješ spravedlnost, blaho všech a chceš-li mě potěšit, potom dej těmto chlapcům polovinu království. Bíšma se posadil a pohledl na Danu sedícího naproti, jenž stěžka dýchal a skřípal zuby. Když se postavil dróna a chystal se promluvit, princ sklopil zrak. Ó pane, říká se, že rácové by měli pokaždé říkat jen to, co je správné, pravdivé a co vede k blahu a slávě jejich krále. Můj názor se shoduje s Bíšmovým. Vrať království pánovcům. Pošli k Drupadovi posla zběhlého v diplomacii s mnoha dary a řekni mu, jak spojenectví jeho rodu s Kurovským zvýšilo tvou moc a důstojnost. To bude nepochybně ve tvém nejlepším zájmu o králi. Drona radil, ať Drupadovi oznámí, jak šťastnými učinilo dritaráštru a jeho syna vše, co se stalo. Pánovcům by mělo být navráceno jejich postavení v hastináporu a poté předána vláda v království jejich otce. To si přál lid. Pándovci nejsou o nic méně driteráštrovými syny, než jeho vlastní synové. Proto by mezi nimi neměl činit rozdíl. Drona domluvil a Karna vyskočil ze svého sedadla. Více již nesnesl. S těžkým dechem a se svraštěným obočím zahrměl. Jaké překvapení, že ti to dva takzvaní ministři nabízejí tuto radu. I když si je vydržoval o králi, o tvé dobro jim nejde. Ve svých srdcích skrývají zlomyslnost a přitom říkají slova, která údajně podporují tvé zájmy. Karna soptil. Bíšmova a Drónova rada byly k ničemu. Štěstí a utrpení člověka závisí pouze na osudu. Nikoho nemohou ovlivnit činy někoho jiného. Vše je určeno osudem. Pokud řízením osudu získal dritarášta trůn, kdo by se proti tomu mohl postavit? Proč by se tedy měli pánůvců bát? Dritaráštra se stal králem z vůle osudu. A pokud tak osud rozhodne, zůstane jim bez ohledu na to, co kdo řekne nebo udělá. Karna domluvil a pln hněvu pohlédl na bíšmu s drónou. Ti dva promluvili ze strachu z pánovců, nebo proto, že jim straní. O králi, sám posuď pohnutky svých ministrů a pak učin, co uznáš za správné. Dritaráštra mlčel, ale dróna si vzal opět slovo. Karno. Mluví s tebe nenávist k pándovcům. Kvůli tvé oddanosti Duryodanovi si nepříješ nic jiného, než pándovcům uškodit. Běz že to, co jsem řekl, je zcela jistě v zájmu tohoto rodu. Budeme-li jednat jinak, pak podle mého mínění dojde ke zničení kurovců. Vidura pozorně sledoval situaci. Teď byla řada na něm, aby promluvil. Z chování a mlčení vysvítala nejistota. Moudrý ministr se postavil a oslovil krále. Ó, pane, po důkladném zvážení mě nenapadá nikdo jiný, kdo by byl tvým lepším přítelem než Píšma a Drona. Řekli to, co ti slouží k dobru, ale ty jejich rady nepřijímáš. Pošetilý Karna s nimi souhlasit nemusí, ale jejich slova jsou jen ve tvém zájmu. Nikdy se ještě nestalo, že by ti poradili špatně. Jsou zkušení moudří a znali písem. Oba se vyrovnají Rámovi, synovi Dašaraty. Pohlížejí stejně na tvé i na Pándovi syny. Proč tedy jejich radu nepřijímáš? Vidura pak vyložil svůj vlastní pohled na celou situaci. Dritaráštru stranění svým vlastním synům povede jen k jeho zkáze. Pándovci jsou mocní a neochvějní v cnosti. Silou je náze přemoci, protože v bitvě dokáží vzdorovat i samotným bohům. Vedle mocného drupady mezi jejich spojence patří i Krišna a balaráma. Kde je Krišna tam je i vítězství, o tom není pochyb. Vidura stojící před britáštou odhodlaně promluvil. O králi, smí ze sebe poskvrnu v podobě špatné pověsti, kterou způsobila událost ve váranávatě. Potěž občany tohoto státu. Učin, co je spravedlivé a správné, a dej pánovcům to, co jim právem náleží budeš naslouchat hříšným radám Duryodany, Šakuniho a karny, tvé království a štěstí jisto jistě zaniknou. Dritaráštra po několik minut ani nehlesl. Tak jako si přál povýšení vlastních synů nad pándovce, tak také nemohl popřít pravdivost vidurových slov. Položil ruku na své žezlo a pronesl. Učený bíšma, ryši Drona, i ty sám, o slavný viduro, Jste řekli pravdu o tom, co je pro mě prospěšné. Pándovci dozajista jsou mými syny a toto království jim náleží. Jen jdi o Ovidoro a přiveď je sem spolu s jejich matkou. Přiveď i nebeskou krásku Draupady. Přízní osudu jsou pándovci naživo. A přízní osudu získali Drupadovu dceru za manželku. Přízní osudu teď naše síla vzrostla a přízní osudu je zlotřilí poroučena po smrti. Pak dritaráštres chromážděně rozpustil. Duryodana a Karna se vyřítili ven a v těsném závěsu za nimi vyrázil dušásana a ostatní kurouští princové. Vidura se začal i hned připravovat na cestu do Kámpily, zatímco slepého krále odvedli služebníci zpět do jeho komna. Příští den časně ráno Vidura odjel do království Pančála. Ve za sebou množství drahokamů a bohatství nejrůznějšího druhu pro drupadu, pándovce a draupady. Při jeho putování po dobře udržovaných lesních cestách ho doprovázala početná družina driteráštrových vojáků. Vidura se doslechl, že do kámpely odjel pándovce navštívit i Krišna. A při pomyšlení na to, že spatří tuto všemocnou osobnost, jejich pět bratranců cítil velké vzrušení. Když dorazil do kámpily, Drupada ho přijal se vší úctou a pándovci byli bez sebe nadšením, že ho opět vidí. Zdravili ho se slzami v očích a dotkli se jeho nohou. Starý ministr všechny bratry vřele objal. Potom k Vidurovi přistoupil Krišna a poklonil se mu. Vidura ho objal a zaplavila ho vlna extatické lásky. Několik okamžiků nespouštěl z oči a jádava se na něho laskavě usmíval. Potom Vidura přidal draupady, třpítící se zlaté šperky, poseté diamanty a rubíny a Drupadovi hromadu zářivých drahokamů. Když všichni seděli v drupadově poradní síni, Vidura řekl. — O králi! Vyslechni si prosím spolu se svými syny a ministry zprávu, kterou přináším od drita Ráštry. On i jeho synové a ministři se stále ptají, jak se ti daří. Tvůj milovaný přítel Dróna tě v duchu objímá a posílá ti své nejvřelejší pozdravy. Všichni starší kurova rodu se radují z našeho nového spojenectví. Mají pocit, jako by získali nové království. Zvědomím toho všeho, prosím, o pane, dovol pándovcům odejít do hasty náporu. Kurovci je chtějí opět vidět. Vidura popsal obrovskou touhu lidí v hasty náporu, spatřit bratry, jak se vracejí se svou novou nevěstou. Doufal, že sami pándovci touží opět vidět svůj domov. Dovolí jim Drupada vstoupit do jejich vlastního města? Drupada se usmál. Ó moudrý Viduro! Je jistě správné, aby se tito chlapci vrátili do království svých předků, ale není správné, abych jim přikázal odejít. Ať se rozhodnou sami. Poradíme se také s Krišnou, neboť on chce pro pándolstvě vždy jen to nejlepší. Na to předstoupil Judištera a prohlásil, že on i jeho bratři teď závisejí na Drupadovi a udělají vše, co jim král poručí. Krišna řekl. Podle mne by se pándovci měli vydat do hasty náporu, ale všichni bychom se měli řídit názorem Drupady, neboť král je zkušeným znalcem všech aspektů cnosti. Drupada souhlasil s Krišnou. Tito princové jsou mi nyní drazí stejně jako vásu dévovi. Nikdo není jejich větším dobrodincem než Krišna a jeho rada je jim vždy ku prospěchu. Nechce vydají na cestu do hasty náporu. Netrvalo dlouho a pándovci byli připraveni k odjezdu. Láskyplně se rozloučili s Drupadou a jeho syny a starý král s manželkou ronili sazy, když jejich dcera spolu s Kuntý nasedla na kočár. S ostatními nadřízenými kurovců stáli před palácem a pohledem vyprovázeli pándovce, kteří se pomalu ubírali po královské cestě k městské bráně. Krishna jel na svém zářícím zlatém voze s nimi a všichni radostně mířili do hasty náporu. Do města vstoupili jako zástup nebešťanů vstupujících do Amarávatý, Indrova velkolepého města. Občané zaplavili ulice. Každý si přál pándovce opět spatřit. Zástupy obklopující bratry se pomalu usunuli hlavní ulicí směrem k Ditaráštrovu paláci. Pándovci slyšeli výkřiky lidí. Nejlepší z lidí Judištěra se konečně vrátil. Tato vznešená duše zná zásedicnosti. Považuje nás za své nejbližší příbuzné. Dnes nám připadá, jako by se z lesa vrátil samotný, lidmi milovaný Pándu. Jestliže jsme kdy komu věnovali milodary, jestliže jsme konali oběti, či máme-li jakékoliv zásluhy plynoucí z odříkání, pak ať zde pándovci žijí sto let. Bratři se usmívali a pozvedali ruce v žehnajících gestech. S očí jim příštili potoky slz při pohledu na své město a jeho obyvatele. Brzy spatřili dritaráštru s bíšmou, kteří vyšli na cestu, aby je uvítali. Král a jeho ministr pánovce objeli, a ti na oplátku zdravili starší svého rodu s úctou, již jim náležela. Dotýkali se jejich nohou a klaněli se před nimi se sepjatýma rukama. Judištira se potom dotázal na blaho království a jeho obyvatel a dostalo se mu odpovědi, že vše jen vzkvétá. Průvod se postupně přesunul do Dritaráštrova paláce. Krišna, uctíván staršími kurovci, je následoval. Duryodanova sestra Dušala se setkala s draupadí a Kuntý a doprovodila je do gandhářiných komnat. Když Gandári oběla draupady, pomyslela na prorocký hlas, který se ozval, když draupady vystoupila z ohně. Řekl, že bude příčinou smrti kšatriů celého světa. Královna se zavázanýma očima získala díky své askezi mocný vnitřní zrak. Pochopila, že draupady způsobí i zkázu jejich synů. Přesto k ní necítila žádnou zášť a odevzdala se tomu, co měl osud přinést. Duriodana je zlotřilý a sobecký a jeho bratři ho slepě následují. Zajistě sklidí to, co jim po právu náleží. Vše řídí všemocná prozřetelnost a lidé jsou pouze jejími nástroji podřízeni své touze a nenávisti. Královna požehnala draupady, a pak se vřele přivítala se svou dávnou přítelkyní, Kuntý. Dritaráštrově poradní síní král rozechvěle promluvil k pánovcům. Je mi potěšením, že zde dnes sedím společně se syny pánduva. Bohové byli ke kudovcům místě milostiví, protože těchto pět hrdiných bratrů je stále na živu. Aby mezi námi nevznikaly žádné další rozepře, chci pánovcům dát polovinu království. O, Judištyro, mé dítě, jdi do Kándava Prasty, to bude vaše polovina království. Žijte tam v míru a pokoji. Bíšma a Vidura na sebe pohlédli, ale neřekli nic. Krišna, který seděl na velkolepém sedale ze zlata a drahých kamenů a připomínal slunce osvětlující schromáždění, se po vyslechnutí králova návrhu usmál. Znal území, které král Pándovcům tak štědře dával. Kándava prasta byla rozlehlá oblast, zcela jistě polovina království, ale nebyla ničím jiným než džunglí a pouští, bez měst či jakéhokoliv osídlení. Přestože tam kdysi bývalo hlavní město Kurovců, jeden ryši toto území před dávnými časy proklel, kdy se cítil uražen Kurovským králem. Teď to byla jen pustina. Judištira hleděl s úctou na Dhritaráštru. Necítil žádný vztek ani nelibost z nespravedlivého vyrovnání. Starší členové rodu představovali nejvyššího. Jejich pokyny bylo třeba bez námitek vyplnit. Princ pohlédl na krišnu sedícího naproti němu. Ten se stále usmíval. Judištira si byl jist, že s jeho pomocí si jim podaří proměnit oblast Kándava v obyvatelnou zemi. Pán tedy se sepětýma rukama přijal v dar. Jak si přeješ, můj pane. Příštího dne král uspořádal Judišťovu korunovaci. Princ se tak s veškerou slávou stal králem Kándava prasty za přítomnosti Vásadévi, který se objevil právě včas, aby provedl obřad. Po slavnostním uvedení na trůn se pándovci připravili k odjezdu. Když uctili bohy, a rozloučili se se staršími Kurova rodu, opustili město spolu s Krišnou, jedoucím v čele jejich průvodu. Na cestě do severní části Kándavy je doprovázel i mudr z Vyásadeva. S jeho pomocí bratři vybrali území, přízivé pro založení města, a on provedl příslušné védské obřady, aby přivolal bohy. Potom Krišna usedl spolu s Rishim a přivolal Indru. Bůh, zářící jako oheň, se v zápětí zjevil, poklonil se Krišnovi a zeptal se. Co pro tebe mám udělat, můj pane? Krišna ho požádal, ať zajistí výstavbu města pro pándovce. Řekl Indrovi, ať ono území pokropí svým nebeským nektarem, aby se tak stalo opět bohatým a úrodným. Indra odpověděl. Jak si přeješ? a zavolal Vyšvakarmu, architekta bohu. Když si vyslechl Indrovi pokyny, začal s výstavbou města. Okolo celého území vyrostly žulové zdi až do nebes. Vyšvakarma vystavil bělostné paláce a sídla, jejíž okna připomínala rozprostřené perutě božského orla Garudy. Město chránili mohutné tmavé brány, které se podobaly mrakům, a ještě nedokázala prorazit žádná zbraň. Na vrcholku obraného valu byly smrtonosné bodce a kopí. Střelecké věže obsadilo množství silných mužů s nejlepším vojenským výcvikem, kteří měli k dispozici veškeré zbraně. Město obklopovaly nádherné lesy plné kvetoucích a libě vonících stromů. Všude se rozprostírala jezera posetá labutěmi a lotosy. Ulice města byly široké a dobře naplánované, s osvěžujícími parky a zahradami ležícími mezi nimi. Na rozsáhlých veřejných prostranstvích se nacházely domy, určené pro kulturu a zábavu, i nesčetné chrámy Višnua a nebeských bohů. Vlastní palác pánovců připomínal nebeskou horu Méru. V celé své nádheře se výjímal uprostřed města, obklopený posádkami vojáků. Město, jež se stalo známým jako Indra Prasta, začalo brzy přitahovat bráhmany. Ti otevřeli ústavy, ve kterých učili veškerým védským vědám. Přicházeli i první vajšové, kteří doufali, že zde vydělají prodejem svého zboží. Postupně dorazili také umělci a řemeslníci a během krátké doby bylo město osídleno zbožnými občany. Připomínalo nebeské Amarávatý. Jelikož nad Indé prstou spravedlivě a soucetně vládli Judištira se svými bratry, měli jeho obyvatelé vše, co si jen přáli. Pándovce tak považovali za své milující otce. Z přátelství s pándovci se trval Krišna ve městě několik dní. Arjuna a Krišna si byli obzvláště blízcí a trávili spolu spoustu času. Indra využila každé příležitosti, aby mohla krishnovi sloužit a stala se mu tak velmi drahou. Několik dní po Krišnově odchodu Indra Prastu navštívil nebeský mudrc nárada. Když Judištira spatřil proslulého ryšiho, oděného v černé jelení kůži a se zlatými vlasy spletenými do uzlu, stál ze svého trůnu a poklonil se mu. Potom náradovi nabídl nádherné zlaté sedadlo, zdobené drahokamy a také posvátnou argiu. Krále Ryši mu omyl nohy a přivítal ho laskavými slovy. Na judištědu v pokyn před mudrce předstoupila se sepjatýma rukama draupadý. Nárada spanilé královně požehnal a propustil ji. Když se draupadý vrátila do svých komnat, nárada řekl. Tato vynikající princezna je vaší společnou manželkou. Musíte stanovit pravidlo, aby mezi vámi kvůli ní nedocházelo k rozepřím. Poslechněte si starý příběh o dvou Asurech jménem Sunda a Upasunda. Oba Asurové náleželi k mocné rase Dánavů, nebeských démonů. Byli syny Nikumby, nepřítele bohou na život a na smrt. Bratři byli jako jedna osoba rozdělená do dvou těl. Žili spolu, jedli spolu a nikdy se od sebe neodlučovali. Vždy měli stejný cíl a byli si rovni ve štěstí i v neštěstí. Zásluhou dlouhodobé tvrdé askeze získali nesmírnou moc. Jelikož získali Brahmovo požehnání, že mohou zemřít jen rukou toho druhého, nic jim nebránilo v tom, aby nemilosrdně vládli celému vesmíru. Bohové je nedokázali zastavit. Nakonec Brahma vymyslel způsob, jak je zničit. Stvořil ženu nepopsatelné krásy, kterou pojmenoval Tamá. Na v pokyn tato Absara přišla jednoho dne k oběma bratrům, když byli opilí. Jakmile před sebou spatřili její ladně se pohybující dokonalé tělo, oba po ní okamžitě zatoužili a začali se hádat. Tato žena bude mou manželkou a tvou sestrou. Ne, bratře, já jsem ji viděl jako první, je moje. Hádka se přiostřila a brzy na sebe vzájemně zautočili svými hrozivými zbraněmi. Nakonec jeden druhého zároveň udeřili svým obrovským kijem a oba padli mrtví k zemi. Nárada souřeč zakončil slovy. Tak se ti to dva asurové, i když byli stále spolu, a spojovali je ty té štouhy, Zabili navzájem kvůli ženě. Měli byste nějak zařídit, aby mezi vámi žádný podobný spor nevznikl. Pándovci se v ryšiho přítomnosti navzájem poradili. Nakonec se dohodli, že každý stráví zdraupadý určitou dobu v soukromí. Kdyby kterýkoliv z nich zahlédl jiného, když s ní byl o samotě, následoval by tvrdý trest. Provinilec by musel odejít na rok do lesa, a během této doby se zdraupaní nestýkat. Poté, co pándovci stanovili toto pravidlo, nárada se s nimi rozloučil a zmizel jim před očima. Bratři pečlivě dodržovali svou úmluvu a dál spokojeně žili v Indraprastě.